Розділ шістнадцятий. Марк вирішив дочекатись Соню після уроків за школою, не на ганку, не хотів, щоб їх бачили разом, а трохи вище, на Пушкіна, де починалися приватні будинки. Марк не знав, що говоритиме і навіть не був певен, що воліє говорити, проте те якесь невиразне, невикінчене, не остаточно оформлене почуття важким клубом засіло у грудях і втримувало його на місці. Чекати довелося довго. У 8-го дня було вісім уроків. І Марку стих задубнути і змокнути під мжичкою, що час від часу сіялась з низько навислих хмар. Перш ніж за десять до чвертої приглушений шкільний стінами дзвінок сповістив про закінчення уроку. Соня з'явилась на ганку останньою. Худорлява постать відокремилась від кущів, що росли під стінами школи, коли решта школярів уже розбрелась хто куди. Опустивши голову, та вчепившись руками в лямки наплічника, дівчина закрокувала в бік обласного управління Нацполіції. Помітивши Марка, Соня перейшла на протилежний бік вулиці. Хлопець виждав, поки вона порівняється з ним, а тоді також перейшов дорогу. Він тупцяв на зерці, тримаючись на відстані випростаної руки, проте Соня не озиралась та поводилась так, ніби не впізнала його. Коли вони опинились на місці, де у вулицю Пушкіна впирається провулок Хвильового, Марк обіг дівчину та зупинився посеред дороги. «Почекай, будь ласка, не вдавай, що нічого не сталося. Не тікай». Соня дивилась повз нього. Крихітна чорна зіниця, майже непомітна, за побагровілими, напівопущеними повіками, зацьковано металась, перескакуючи з точки на точку». Та погляд не фокусувався Ні на Марковому лиці Ні на будівлях чи парканах Уздовж вулиці Соня перебувала десь не тут В якому-небудь іншому Лише їй видимому світі І хто знає, що їй вважалось в тінях Які на ту мить оточували її звідусіль Я хочу допомогти Сказав Марк Після чого набрав у груди повітря Та зробив те, на що ніколи раніше Не наважувався Взяв її за руку Не торкайся мене Немов обпечена", опечена, прошипіла дівчина Марк відпустив долоню Проте дорогу не звільнив І тоді Соня вигукнула так голосно Що хлопцеві заклало вуха Не торкайся мене Марк відсахнувся За його спиною височила будівля Облуправління поліції Тож метрів за двадцять далі по хвильового На стоянці навпроти чорного входу Стояло четверо чоловіків І жінка, усі в уніформі Двоє чоловіків курили Марк зиркнув на них Замлів, бо всі п'ятеро спрямували погляди просто на нього Після чого, доки вони не подумали, начебто це він поставив соні сенсі Відступив із тротуару Дівчина, ще дужче втиснувши голову між пліч, задріботіла геть Не досягнувши чорного входу, кинулась бігти За кілька секунд досягла перехрестя, то, пірнувши праворуч, зникла з поля зору Марк, утупившись під ноги, не наважуючись не те, що зиркнути а навіть подумки потягнутися в бік полісменів, посунув слідом. За хвилину хлопець зайшов до свого під'їзду. Металеві двері спружинили та м'яко зачинились. Від сходів, що вели до ліфтового майданчика першого поверху, Марк почув тихий шурхіт. Звук долинав з гори та ліворуч. Хлопець задер голову і побачив носак синьо-зеленої кросівки Nike, що стирчала за труби спіттєпроводу. Соня. Чомусь вона не поїхала додому, а сховалась у переході між першим і другим поверхами. Марк наблизився до ліфта і натиснув кнопку виклику. Соня точно звихнута. Кілька секунд хлопець вагався, чи не підійти до дівчини. Та зрештою вирішив, що не варто, досить із нього на сьогодні. Він дочекався ліфта і поїхав до себе на восьмий. Пізніше Марк намагався пригадати, коли саме почав слухатись і рахувати поверхи. Він зайшов до квартири. Сів на пуфик, зняв кеди. Гукнув маму, проте в квартирі нікого не було. Потім подався на кухню, зазирнув до холодильника в пошуках, чим підживитись. За цей час ліфт спустився з восьмого на перший. Хтось зайшов до кабіни та рушив нагору. У середині ліфта, понад панеллю з кнопками, є невелике цифрове табло, що показує поверхи, повз які рухається кабіна. Марк за більше ніж півроку користування ліфтом знав, як швидко змінюються цифри, а тому подумки, рахуючи, міг визначити, на якому поверсі зупиниться ліфт. Стіни всередині багатоповерхівки не витовсті, тож якщо телевізор у кухні вимкнений, звук ліфта чути добре. Нижперечі очима по холодильнику хлопець став з нічеві рахувати. Один, два, три, замить після тийки. Розмірене годіння обірвалось характерним цуф. Ліфт зупинився. На четвертому. Неуважно відзначив Марк. Поки він діставав із холодильника банани, плавлений сирок, пластикову коробочку з йогуртом, ліфт поповз далі. Цього разу Марк не встиг дорахувати навіть до двох. Цуф і ліфт знову зупинився. «Шостий?» – подумав хлопець. «Мав би бути шостий. Хто їхатиме ліфтом із четвертого на другий?» Утім, звук відчинених дверей здався підозріло тихим. Після цього Марк почав прислухатись осмислено. Двері зачинились, ліфт рушив. Один, два, три, цуф! Зупинка. Марк відірвав від в'язки банан і взявся механічно очищувати його від шкірки. Ліфт проминув чотири поверхи, не більше. Якби кабіна стартувала шостого, то зараз мусила би бути на дев'ятому – Втім, остання цуф долинуло знизу, а не згори Кабіна не підіймалась вище від восьмого поверху Хлопець насупився ще дужче Отже, ліфт відчалював із другого Але хто спускатиметься ліфтом із четвертого на другий? Знову гудіння Один, два, три Цуф, ліфт унизу На другому Щось холодне сколихнулось у животі Марк поклав банан і повернувся до коридору Примружившись правим оком, лівим притулився до вічка вхідних дверей. Один, два, три, чотири, п'ять, цуф. Крізь вічку Марк побачив, як на підлозі сходового майданчика та протилежні до ліфта стіні виник прямокутник світла. Ліфт зупинився на восьмому. Марк був готовий до цього та однаково здригнувся. По-справжньому його пробрало морозом після того, як із кабіни ніхто не вийшов. Двері зачинились, і ліфт посунув униз. Хлопець відчинив двері, навпомацьки встромив ноги в кеди, та не зашнурувавши, вилетів у коридор і з роззявленим ротом зупинився навпроти ліфта. Ядучи зелені цифри на темному табло понад дверима розмірано змінювались. П'ять, чотири, три, цуф, Ліфт зупинився на другому. На Марковому обличчі застиг вираз обережного здивування, проте зуби стиснулись так, що відстовбучилось вуха. Як там було перший, четвертий, другий, шостий, другий восьмий, другий усе збігалось. Соня? Невже вона? Звісно, вона, він уже не сумнівався. Важливим було інше. Що вона робить? прошепотів хлопець. Що намагається зробити? Двері ліфта зачинились і кабіна посунула вгору. Марк не відривав погляду від табло. Два, три, чотири, перший, четвертий, другий, шостий, другий, восьмий, другий, що далі? У свідомості поступово зринало поплямоване тінню напружене обличчя Соні, обдерті стіни першого поверху, приглушений шум сплячого міста, що простирався крізь двері під'їзду. Хлопцеві не доводилось напружуватись, щоб відтворити це в пам'яті. Вона їде на дев'ятий. Марк сходами рвонув нагору. Незашнуровані кеди ляскали по п'ятах, як шльопки. Вибігши на десятий поверх, хлопець загальмував перед ліфтом і прикипів очима до табло над двустволами дверима. Цифра сім змінилась вісімкою. Марк зиркнув на кнопку виклику ліворуч від дверей. Вона не підсвічена, тобто ліфт ніхто не викликав і кабіна не може бути порожньою. А тоді дещо пригадав – ти маєш бути сам це обов'язково якщо натнешся на когось із мешканців нічого не вийде щось наче штурхнуло його зсередини і марк вискочив на сходи до горища сховався за рогом притулившись спиною до стіни за мить ліфт зупинився та двері поскрипуючи роз'їхались марк затамував подих почув тихий клац від натиску на кнопку потім почекав доки двері зачиняться і заскочив назад на майданчик Кабіна опускалась та приблизно через 10 секунд зупинилась на п'ятому поверсі. Запанувала така тиша, що Марк чув ошаліле вистукування власного серця. «На п'ятому на тебе чекатиме істота». Останні сумніви розвіялись. В кабіні була Соня. І зараз вона... Вона що? Хлопець неспокійним, гарячковим поглядом уперся в табло. Секунди повільно скрапували у минуле. Нічого не відбувалось». Марк прикипів очима до зеленої п'ятірки, спробував уявити, що зараз робить дівчина. Напевно, вийшла з ліфта, бо двері кабіни не можуть зачинитися, поки хтось є всередині. На горище тихо заквилив електродвигун, і через секунду на місце зеленої п'ятірки виникла щістка. Ліфт рушив нагору. Марк дихав так часто, що в голові запаморочилось. Повітря мов вата приливало до легень. Хлопець глинув на кнопку праворуч від дверей. Неактивна. Якщо ліфт не зупиниться на якому-небудь із нижніх поверхів, отже його ніхто не викликав, а в кабіні обов'язково має хто-небудь їхати. Багатоповерхівку, в якій грозани купили квартиру півроку тому, збудували не так давно – чи 2011 -го. А відтак ліфт у ній був відносно новим. На відміну від більш примітивних ліфтів у старших будинках – він не реагував на натискання кнопки у кабіні за відсутності пасажира Ба більше, ліфтовий контролер запрограмували скасовувати будь-які команди І зупиняти ліфт у разі, коли пасажир раптово вискакує з кабіни До того, як двері зачинились Марк не раз переконував в цьому на власному досвіді Натискав кнопку, потім згадував, що щось забув І прослизав у щілину між дверима, після чого лунало легкий клац і двері автоматично розходились Ліфт нікуди не їхав Хлопець не відрівався від табло Якщо ліфт підніметься на десятий Якщо він не зупиниться деінде Всередині хтось мусить бути Обов'язково Проте як? Двері на п'ятому зачинились і більше не відчинались Сім Вісім Цього разу Марк не став ховатись Серце нетерпляче калатало об ребра Проте хлопець нічого не помічав Чекав Мимоволі, відступивши на крок від дверей. 9 Ліфт досяг десятого поверху і зупинився. Двері відчинились. Жмут млявого світла випроснув з-поміж стулок. М'яко обличчя спроєктував на протилежну стіну марковий силует. Хлопець спробував видихнути, проте повітря смолою застрягло у грудях. Бідолага заціпанів. Не вирушився, не дихав, боявся навіть кліпнути. У кабіні нікого не було Як? Як таке можливо? Марку здалося, мов би в його живіт Хтось вкинув пригорщу холодних тарганів Які почали розповзати з тілом Хлопець, заспокоюючись, глибоко вдихнув А потім спробував розкласти все по поличках Дівчина приїхала на десятий Вона була в кабіні Він не сумнівався Бо чув, як натискала кнопку Посилаючи ліфт донизу Ліфт зупинився на п'ятому, двері розчинились, та зачинились після чого кабіна скільки часу, десь секунд двадцять, напевно не менше, ніж півхвилини, простояла на п'ятому поверсі. Після цього в кабіні нікого не могло бути, адже двері ліфта не зачиняються, поки хтось достатньо важкий перебуває всередині. Проте потім ліфт рушив нагору, його ніхто не викликав, але він виїхав на десятий поверх. Порожній. Двері зачинились. «Може, це якийсь збій?» – сконфужено припустив Марк. Він усвідомлював, що підганяє факти під очікування, та що це загалом дуже неправильно. У будь-якому разі Соня мусила б залишитися на п'ятому поверсі. Хлопець підступив до сходів і зазирнув у проліт. Прислухався. Ніхто не піднімався і не спускався. Якщо тільки Соня не зачаїлась на п'ятому, то де вона зараз?» Марк зійшов сходами на дев'ятий поверх Почекав трохи і зрештою повернувся до квартири Він узяв до рук планшет Відкрив розділ повідомлення у соцмережі Соня Марчук була офлайн Марк розкрив фейсбуківський месенджер Результат той самий Соня Марчук не в мережі Вона не з'являлась в мережі до пізнього вечора І мовчи Розділ 17 Марк напівлежав тримаючи на колінах розгорнуту книгу. Читав, або радше намагався вчитатись у структуру космосу Брайана Гріна. Розділ, на якому він застряг, мав назву «Замерзла річка». За майже 40 хвилин хлопець просунувся від початку аж на 4 сторінки. Грін писав дивовижні речі. Наприклад, що класичне буденне уявлення про час як про річку – що несе нас від одного моменту до іншого, є хибним. Акуратні роздуми, засновані переважно на загальній теорії відносності Ейнштейна, вели до уявлення про простір та час як про монолітну брилу льоду із мертво вмороженими в неї моментами. Марк раз за разом перечитував відточені до блиску аргументи, одначе ніяк не міг освоїтись, змиритися із твердженням, про те, що минуле, теперішнє та майбутнє – це лише ілюзії Що події, які складають замерзлий блок простору, є позачасовими Вони просто існують і все Як от існують його школа чи будинок, у якому вони купили квартиру Відповідно, як похід зі школи додому не знищує школу та не створює багатоповерхівку так і з рухом із минулого в майбутнє не рейнує минулого та не формує майбутнього. Хлопець знову, мабуть, у четверте, перечитав грінові докази. Протиріч не виявив, але і не розібрався в них остаточно. І річ не в тім, що йому не вистачило знань. Завдяки раніше прочитаним книгам Марк у свої 14 загалом розумів теорію відносності. Проблема полягала в іншому. За колісами в голові незмінно товклися думки, що відволікали. Чому Соня ховалася, коли він зайшов до під'їзду? Не хотіла його бачити, чи не хотіла, щоб він побачив те, що вона робитиме? Чому в ліфті, якого ніхто не викликав, але який піднявся на десятий поверх, нікого не було? Чи може бути правдою, розказане дівчиною? Марк моршив лоба. Факти вказували на те, що не може. Вона все вигадала, прочитала в інтернеті і вирішила над ним позбиткуватися. А потім він переводив погляд на розгорнуту книгу та морщився ще більше. Авторитетний фізик, професор Колумбійського університету доводив, що плин часу – чи не найбільш фундаментальне серед інтуїтивних уявлень людини про світ, яке донедавна здавалося хлопцю абсолютно непохитним. Це фікція. Обман, чуттєва ілюзія Ті думки були наче сверблячка поміж лопаток Двері тріхо рипнули І до кімнати зазирнув Арсен Як минув день, книго гризе? Нічого, як завжди Хоча який там, як завжди У хлопця чухався язик від бажання розповісти про сліди побоїв На соненому обличчі Та певна річ про ліфт Дід переступив поріг і застиг Упершись плечем у стіну він мав утомлений вигляд, і Марк із жалем вирішив, що поговорити сьогодні не вдасться. «У школі все нормально?» «Так». «Добре. Домашку зробив?» «Ага». І з того, як Марк затримав погляд, і як розтягнуто з нехотя промовив своє «ага», Арсен збагнув, що онукові щось муляє. З півусмішкою, що ледь підсвітила втомлене лице, він присів на край ліжка – Марк згорнув структуру космосу та підібгав ноги під себе «Як книга? Не заскладна?» – запитав Арсен Тілом хлопця прокотилася тепла, лоскітлива хвиля Наче хтось розтер зведені судомом м'язи Він радів, що дід залишився І з насолодою всотував тепло та шовковисту важкість його голосу Нескладна, відповів він «А ти читав її?» «Так» І ти віриш, що час руху – ілюзія? Арсенова посмішка проступила виразніше Уявляю, як важко заштовхати в голову таку ідею Але я думаю, що так Точніше, я не маю чого заперечити Тут він тицьнув пальцем у книгу Немає вичерпної відповіді на запитання, що таке час Проте Грін переконливо доводить, що наше сприйняття часу суб'єктивне та неправильне, що час – це щось значно більше, ніж, здається, із повсякденного досвіду. Але як таке може бути? Арсен усяв книгу до рук, розгорнув, перегорнув кілька сторінок. Ну, є така річ, як ентропія. Боюсь, ти поки що не зрозумієш, що це таке. Проте Марк випнув підборіддя. Чому не зрозумію? Бо це складно. Хлопець вмикнув. «Складніше за теорію ймовірності?» Дід ствердно хитнув головою. «Я сам усвідомив, що таке ентропія, лише коли мені перевалило за 30. Але гаразд, по-простому ентропія – це міра безладу в системі. От уяви». Він зиркнув на онука. «Що ви зараз читаєте на зарубіжній?» «Екзюпері, маленький принц». «Ага, от уяви, що ти роздрукував маленького принца на принтері». Отримав 300 сторінок і акуратно склав їх у пачку за порядком від першої до трьохсотою На початку пачка повністю впорядкована, а отже ентропія маленького принца мінімальна Тепер уяви, що ти взяв і підкинув пачку так, щоб аркуші розлетілися кімнатою Арсен змахнув руками, показуючи, як розлітаються аркуші Після чого, не сортуючи, згріб їх докупи Аркуші змішаються, пачка вже не буде впорядкованою, хоча окремі фрагменти тексту все ще залишатимуться читабельними. Якщо ти ще раз розкидаєш і збереш аркуші, пачка стане ще більш невпорядкованою. І з кожним підкиданням маленький принц ставатиме все більш безладним, аж поки аркуші не змішаються так, що наступні підкидання просто переставлятимуть їх місцями, але не посилюватимуть безладу. «У такому разі говорять, що система досягла максимальної ентропії. Розумієш?» Марк кивнув. «У природі діє фундаментальний закон», – продовжив Арсен, «за яким усі процеси у Всесвіті відбуваються лише в бік збільшення ентропії, тобто в бік зростання безладу». Він поклав книгу на ліжко. «Як це пов'язано з часом?» Ентропія дає змогу пояснити – Чому ми старіємо, але ніколи не молодіємо? Чому чашка падає зі столу і розбивається на друзки? Але друзки ніколи не склеюються та не залітають назад на стіл. І через це виникає ілюзія стріли часу. Ентропія робить неможливим певні зворотні процеси, а тому нам здається, ніби час має напрям від минулого до майбутнього. Проте розуміння, що якісь процеси можуть відбуватись, а якісь не можуть, не є доказом того, що час плине Це якась фантастика, діду Ніхто не обіцяв, що буде легко Засміявся Арсен Та посмішка майже відразу провалилася у позіх Він ледве встиг прикрити рота долоною Якщось щось не розумітимеш, питай Книга непроста, проте там не знайдеться нічого непідйомного Ти розберешся Хлопець кивнув На кілька секунд вони замовкли Арсен уже налаштувався іти, коли Марк, тручи перенісся, озвався Діду, що? А паралельні світи існують. Арсен поводив кістлявими, з ледь припухлими від артриту пальцями попотилиця. Це абстрактне запитання. Спершу треба з'ясувати, що ми називаємо паралельним світом, що робить такий світ інакшим і відрізняє від нашого. Марк насупився. «Ну, не знаю, наприклад...» Затнувся хлопець, здивовано виявивши, що немає уявлення, чим із точки зору науки паралельна реальність повинна відрізнятися від непаралельної. «Світ, у якому діють інші фізичні закони?» – припустив Арсен. «Можливо. Приховані просторові виміри». Марк двічі поспіль смикнув плечима. «Не знаю, діду». Ти, мабуть, уявляєш паралельні світи, подібні би до нашого, проте трохи інакшими. У якомусь замість 15-ї школи ти ходиш, наприклад, до 12-ї, в іншому замість телескопа ми подарували тобі на день народження велосипед, так? Десь так, погодився Марк. Навряд чи такі світи існують. Особливо я в це не вірю. Не тому, що це безглуздо. Є теорії, в яких йдеться про існування таких світів а тому, що немає навіть гіпотетичної можливості підтвердити чи спростувати їхнє існування. Тобто розмови про них – марнування часу. Я би швидше повірив у паралельні виміри, в те, що простір довкола нас не три, а чотири вимірний, а той і ще з більшою розмірністю. А ми з якоїсь причини не взаємодіємо з цими вимірами. Бо якщо такі виміри існують і всередині них щось є – «Ми могли б це з'ясувати». Марк наширошив вуха. «Як?» Арсен нахилився до столу, попорпався в шухляді, витягнув блокнот і вирвав із нього аркуш. «Подай мені яблуко». Підснюв на червоне яблуко на підвіконні біля Марка. «Тепер дивись. Уяви, що ми з тобою двовимірні істоти і живемо у двовимірному просторі. Ось тут». Він показав онукові аркуш, тримаючи його горизонтально. Усі процеси нашого світу розгортаються в межах цього аркуша. У нас є лише ліворуч та праворуч, вперед та назад. Але немає вгору-вниз. Тобто ми не маємо жодного уявлення про тривимірну реальність навколо нас. Тепер візьмемо яблуко з тривимірного світу. Вільною рукою Арсен підняв фрукт до аркуша поставив навпроти. «Припустимо, 3D яблуко вільно протинає наш двовимірний простір». Він поводив яблуком угору вниз поруч із аркушем, показуючи, як воно могло би проходити крізь нього. «Подумай і скажи, що під час руху яблука крізь блокнотний аркуш бачитимуть мешканці аркуша?» «Кружечок», – відповів Марк, – «вони бачитимуть зріс». «Так, але не простий кружечок». Для мешканців двовимірного світу яблуко матиме вигляд плоского об'єкта приблизно круглої форми, який, по-перше, виник із нізвідки, а по-друге, в міру свого просування крізь папірець спочатку більшатиме, розростатиметься, а потім зменшуватиметься, аж доки не зникне. Схопив ідею? Ага. Добре, а тепер аналогічний уявний експеримент проведемо для нашого світу. Наш простір тривимірний Ми пропускаємо, що існує додатковий, четвертий вимір Про який нам нічого не відомо А в ньому, відповідно, існують чотиривимірні тіла Якщо раптом чотиривимірне тіло потрапить у наш простір То, як і в ситуації з яблуком, ми бачитимемо зріз От тільки у нашому випадку він буде тривимірним чимось Що безперервно змінює свої розміри та форму Арсен зіжмакав блокнотний аркуш і вклав яблуко в онукову долоню. На жаль, до цього часу ніхто нічого подібного не бачив. Тобто наука заперечує існування паралельних вимірів? – запитав Марк. Арсен заперечно пометав головою. Наука не заперечує того, чого не знає. Якщо хтось коли-небудь стикнеться із паралельним світом, завданням науки буде пізнати і описати його. Ніщо не впорається із цим краще за науковий метод. Але, повторюсь, допоки ніхто з такими світами не стикався. Якийсь час Марк переварював почуте, потім заговорив знову. Тоді ще одне запитання. Наш ліфт може підніматися без пасажира? Якщо його викликають, звісно. Він же виїжджає на поверх порожнім? А якщо його ніхто не викликав? Не розумію тебе. Марк потер пальцем перенісся Уяви ситуацію Хтось натиснув на кнопку зсередини Хоч насправді всередині ліфта пусто Він доїде? У деяких старих ліфтах таке можливе Можна не заходячи до кабіни Нахилитися, натиснути кнопку І послати порожній ліфт на будь-який поверх У нових Більш досконалі програми Наприклад, із нашим ліфтом Таке не пройде Марк ледь скривився це не зовсім те, чого він хотів. Коли ліфт стояв на п'ятому, двері були зачинені. Хлопець, напевне, знав, ніхто не нахилявся з коридору, щоб натиснути кнопку з десяткою. Проте не знав, як пояснити це дідові. Ні, це трохи не те. Онук недооцінив діда. Ти маєш на увазі із зачиненими дверима, тобто чи поїде ліфт, якщо натиснути кнопку зсередини, коли двері вже зачинилися, але щоб ніби як нікого не було в кабіні? Так. Хех, Арсен замислився. Думаю, ні, не поїде. Думаєш, чи впевнений? Не впевнений, зізнався чоловік. Але, в принципі, можна перевірити. Ти ж пам'ятаєш, як працює наука? Пропонуєш гіпотези, які потім підтверджуються або спростовуються експериментом? скоромовкою проговорив Марк. Правильно. Дід прискалив око. Якщо це тобі так важливо, можна організувати якийсь експеримент і перевірити, поїде ліфт чи ні. Це важливо, закивав головою Марк. Арсен уважно подивився на онука. Чому? Хлопець не мав на меті щось приховувати. Просто на той момент і розказувати, в принципі, не було чого. Ну, а так, просто цікаво. Тоді я до вихідних щось придумаю. Дід побажав на добраніч і пішов а Марк радів розмові з ним. Варсена все було чітко, просто і основне – обґрунтовано. Не підкопаєшся. Втім, щось не давало спокою. Навіщо Соня все це придумала? Який сенс у її витівці? Якщо вона вигадала затію з ліфтом, для чого сама повторювала ритуал, вона не могла знати, що Марк на слух розпізнає її катання між поверхами і стежитиме за нею. Чи все-таки могла? і куди вона врешті з'щезла. Соня з'явилась в мережі за чверть до півночі. Хвилин п'ять Марк телющився в екран, борючись із бажанням написати. Він досі почувався трохи винним, що не підтримав її, проте відклав планшет, не ввівши жодного символа. Він не хотів нав'язуватись, та навіть якби і хотів, то не знав, що написати. «Привіт, як справи?» «О, слухай, стосовно синців у тебе під очима», так і не поділишся, звідки вони прилетіли. Чи не скажеш, де була сьогодні між четвертою дня та одинадцятою вечора? Засинаючи, вже майже впавши в обійми сну, Марк ще раз прокуртив у голові розмову з Арсеном. Ту її частину, що стосувалась паралельних світів і вимірів. Обривки фраз, набувши дивних візуальних форм, спливали перед його внутрішнім зором. Якщо паралельний світ відшукають, завданням науки буде пізнати його Ніщо не впорається із цим краще за науковий метод На жаль, до цього часу ніхто нічого подібного не бачив Ніхто нічого подібного не бачив А що як таки бачив? Що як – це, звісно, нереально, та все ж Що як його дід помиляється?